xa comprar e sospeito que me vende e sospeito que me vendes xa la la la la, la. son douro e as tuas son de prata, xa o teu corazón non chora, o meu tampouco se mata o meu tampouco se mata yalala yalala yalala yalala, yalala, yalala, yalala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 De celebración semanal, una festaza, precisamente, en me parece que con eh, una excursión de la Asociación Rosalía de Castro. Ah, sí, Armando nos perde una, ¿eh? <ríe> bueno. Recuperando el tiempo todo. Está bien, está bien. Perdido por la COVID, sí. Sí, sí, sí. Peñíscola, me parece que eh, por, por peñíscola andalí toda la Asociación, disfrutando. Sí, bueno. Pues sí, pues... Pois nos por aquí, bueno, tamén disfrutando De, de uns días esta semana Estivo xenial, además casi sen Sen neboas Vuelvo o tempo, bueno, está precioso O tono E eso, estamos aquí Xuntos uns días Claro que, que sí se mal, que se... Esperemos que non se poña mal Queres decir, senón <risas> sí, sí, no, ya... seguro, seguro que ven, así que mira Eu xa te vou decir, salín dúas veces en bici Vale Salín unha vez, cheguei a casa e digo Que va, o día que está ajá, ajá. Ai, volvo a marcar <risas> <risas> Min, <comín. risas> Min comín Vaya, digo, hombre que vaya, se va vaya. Sola, que pues Claro que sí claro que usted... Cada un fallaza esta a súa maneira Mira, aquí, eh, por exemplo Que che digo, pois a asociación Renta o Couce Da sí. que tiñamos falado Pois, eh, cando se creu Hai dous anos Pois pues, precisamente está celebrando o seu segundo Aniversario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 Que é un personaxe escritor, intelectual sí. de aquí de Uselle que bueno, emigrado a cuba eh, e deixo puisi un, un legado o que son libros pues, bastante interesante e claro. é unha figura poisis pues, aquí que eso que a asociación rente o coach quixo recuperar non para todos os veciños tamén lembra que nestes dous anos eh, pois pues, que fixeron un festival de literatura nos Ancares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 Perfecto, é unha cousa que axuda Que, que a, a tradición pois non se perda Lóxicamente, e os cativos son os pois, máis interesados, verdad? Mm, moita xente nova Pero... pero si sí, cativos tamén, pero moita xente nova claro, xe, claro. Xa así máis mozos sí, sí. eh, De feito, bueno, teñen un vídeo no Facebook No seu Facebook De Xardois eh, Teñen ese grupo de iniciación Que bueno, a mín estou en Cervantes, ¿no? sí, sí, sí, sí. sorprendeu-me o, o numeroso que é ese grupo de iniciación Porque, menos, non sei, pero podo decir que en torno as 20 persoas É sí, sí. eh, eh, bueno, pero que pode ser eso, o, o a pouca poboación que temos agora sí. eh, Pois, mm, increíble, non? é moita xente nova, sí Podes de velo no, no Facebook. A verdad que dan, tanas de ir, pero si ves a iniciación e dices, bueno, si esta primeira clase Já <risas> non é tan tan fácil. No, no, um... a ver, hai que hai que poñerlle interese porque se non, lógico, non é tan non, non é tan doado uh, coñer os ritmos que que um, queiras ou non, pois precisa un mínimo de atención, lógico, claro. bueno, o que pasa é que tamén é verdad que parece que é naces con ela, no, que, que este tipo de baile que o levas dentro. Hmm. Porque mira, que eu son así moito de, de, de bailar, pero da muiñeira si sí que si sí que me se dáseme, sí. penso que mi yo que sal, que me outras Un salto do cavaliño que é fantástico. Me disi por galega, pola sí, sí, música e sí. tal, que lógico, sí, sí. si, ¿no? sal, Saltan os pés. Si, sí, sí, que des que sí. que, bailar. Eu ¿eh? na penso que temos un baile tradicional moi Muy bonito Claro que sí Bueno, todos son, ¿no? pero, pero bueno, no exactamente sé también Sí eh, eh, Bueno, eh, pues mira, también el sábado pasado hubo una marcha Eh, po, da, da pola vía Cunig entre entre as nogais e Beste Reia uh -huh. que foi contra a violencia de xénero Que claro, están próxima a celebrar su 25N e lógicamente, pois pues, claro, a, a concienciación pública con respecto a a violencia de xénero, pois pues, está moi moi moi presente, lóxico sí, sí. Pois sí, que sairon de Alido Muíño e e y...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 todo o mundo leva por parexas, leva cada parexa un dorsal, mm. con co co o co nome e a idade mm. da víctima, de, de, de, de cada unha das víctimas, que este mm. ano, pois, estábamos preparando, estiven aí, cos alunos preparando os dorsais, e van 37 mulleres asasinadas eh, este ano. E sí, entón, sí, sí. o que facemos no, no instituto, que xa fizemos ano pasado, de cada muller facemos un dorsal, E cada, cada dous alumnos ou profesores, cada parexa, pois corre lembrando pois a esa persona en concreto. Claro, claro, claro. Isto mm -hmm. é unha concienciación pública e, ademais, unha é un ensino para os propios rapaces, lóxicamente. É, é, é, sí. Está moi ben, está moi ben. Sí, sí. É moi importante, porque sempre o vas pues, metendo así, eso iso vais facendo poso. Fel, fel, no, felicitacións de... pola parte que se toca, porque eso <ríe> de verdade que hombre, non, non entra dentro do currículum, pero fai que todo eso sirva Esto mira, es... acaba de ponerme aquí de, de Suiza uh, que lle pos pasión, dice o comentarista que lle, uh, Fernanda ponlle pasión, o que comenta e ao mesmo tempo, pois pues, felicitate pola túa información ah, pois pues, moitas, moitas gracias eh iso, moitas gracias a este comentario a este ointe o vale. eh, ointe pois, pois bueno, e nos esta semana tamén seguimos caras reivindicacións de lo que vos decía, dos recortes estes educativos que nos queren quitar sí. opcións de bacharelato non? e a verdade que continuamos todos os martes que esta semana vai ser mercores porque o martes temos outro, outro evento pero estamos facendo estas reivindicacións e que se, o que é sorprendente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 pois pues con toda outra actividade, eh, están vindo con pancartas, están vindo ler manifiestos, e ¿no? bueno, pois pues esta semana recibimos o un escrito de Andrea Valle, que sabedes que, que a, en, entrevistaste, la, sí, sí, sí, esta sí. rapaza que estudou aquí, que, que é poeta, e que uh -huh. bueno, que, que estudou filología galega, e uh -huh. que tamén que escribe poemas, pois escribiu tamén unha, un manifiesto, unha carta de, de apoio e reivindicación a, a, ao que é o bacharelato nos Ancares. Eh, e a Andrea, eh, curiosamente, o sea, destacaba que é a que fixou latín e grego, e eh, que non se pode imaginar eh, pois, que lle houvera pasado non poder cursar eso por non ter aquí opción, porque dice.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 O principios da moderna entón, decía, ese, ese pena de Aguí decía que había un castelo aí sí. pero claro, era Aguíeira que eso está en charria que é outro sitio, en... é outro sitio claro, no páramo, lógico, claro, no páramo aquí é Xarria, pero xa no páramo uh -huh. y, eh, claro, entenderon pena da Agüeira entonces, sen ir o sitio patrimonio, fixo unha ficha dun antigo castelo que se teria desaparecido mm, por mordas revoltas irmandiñas pois que está catalogado e esta Asociación Patrimonio de los Ancares pide que se descatalogue catálogo, claro. porque que non existe non existiu nunca claro. ese castelo aquí en Becerrea reparar bueno, erros que, que, que lógicamente en un momento determinado poderonse facer e claro. que generan confusión porque claro, claro, o Consello claro. tamén se ve que o ten incluído non se un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 Claro. do pexón esa, esa ubicación errónea. Muy Me parece inmui curioso esto, dices que bueno, a como a veces é unha tontería, ¿no? Sí, sí, sí, é a máis conveniente porque si sí, a xente pois pues, darse conta de que que que que xente como como como Xabier mmm, ten intención de que as cousas que se fagan ben para que non para non ter confusión, lógico. Sí, os pues eso. Moi ben, moi ben. Y... E máis cousas Y bueno, eh, se quedo termino, sí. eh, lembrando pois pues, un pequeno artículo que que public... bueno, que publicai na Voz de Galicia aí de 15 días ou así, que era eh si aí investigando tamén sobre a ah, chamoume a atención o kilometraxe entre as Nogais e Bexea, non? Sí. da Nacional 6 que, que veñen marcados como eh 11 km. 11 km. E realmente son oito Ajá. 10 km, o que sabes ti os postes da, da, do kilometraje, dás vos conta non? Sí, sí, os, os indicativos de de kilometraxe, sí, sí, que estamos hai 11 entre o restaurante O Muiño e o casco de Bezarrea histórico, hai 11. O realmente mides son exactamente oito km, porque todos esos puntos quilométricos teñen 750 m. Entón, eh, bueno, estiven investigando e eh, casualmente ...que foi por casualidade... Eh, ...conhecín... Co, ...contactei... ...con co arquitecto que fixera... ...porque é a carretera nacional nova... non ...sabes, a nacional, non autovía... Eh? ni nada ...a carretera nacional... A ...donde vai o aponte e o túnel... ...que seguro que moita xente ten pasado... ...pois... ...tuve oportunidade de contactar con Isaac Moreno Gallo... ...que foi o enxeñeiro... ...que no ano 84-85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 si sí, como por propiedades, eso, claro. por, por así decirlo e entón así tampoco non se non se ten que reformar tanto as cuestións pro pro de propiedade, lóxicamente pois, pues, facendo ¿no? referencia a isto a Antigua Nacional que mm -hmm. iba por, por Cruzul, por esa ponte histórica sí, sí, sí, que sí. iba por La Hueira, por Horta e okay, o que é a ponte grande de Cruzul, da Nacional e o túnel, sí, sí, casi sí, sí. son os responsables desa de da ese... maior parte da reducción de, bueno, non de toda, pero deses tres kilómetros son responsables de casi todo o a corte camiño, exactamente sí, sí, sí. e ese tramo de nacional que é do, o único que se conserva de tanta distancia en Galicia, que ora meteron aí a vía Cúnich, pero que pola propia entidade que era nacional sexta, pois pues, eu vos recomendo si vides a Vestarréa que non perdades facer ese tramo entre entre as nogais de Vestarréa pola antigua nacional, que oxe é tasinalizado como vía Cunha Moi ben, moi ben. Pois unha información extraordinaria e importantísima. E ao mesmo tempo pois berse felicitarte por ese por por, por esa e es, ese escrito na na Voz de Galicia, non? Ah, pois pues vale. <ríe> gracias, Veña, <cunho. ríe> Fernanda, se si tes algunha cousa máis, a, non sei, despedimos até ao vindeiro sábado, non? Pois pues veña, xa nos vemos, vale. Un aperta grande, moitísimas grazas por unha aperta, vos estou impestado.